وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار والله يستر الدور صدق الله وسلم وني امرت الله سبحانه وتعالى ليس ليش من امر متمده الله مدهوره نا امرت të cilët jattrandizin më shumë zemrën besimtarët. Dhe bën atë që tihet më i afërt Allahut subhanuhu te ala kur të të, të të, të të, dhe Këmër, ta kuptojë atë ta ndjiejë atë ta jetojë atë deri në vdekjen e tij. Kujem është emri i Allahut subhanuhu te ala El-Wadud. Allah i madhëruar e ka quajtur veten e tij El-Wadud. Origjinal sa fjala në arabisht vjen një fjala ku u dit tu që është kuar shkuar dhe el-wadud që shkohet tashme që do të plot ta të duash diçka. Ta duash diçka ose fikë. Edhe infiniti sa fjala në arabisht është al-uddu ose al-widdu ose al-weddu të gjitha bin me dhjini koptim që do të tëtë dë shuri ka këtë fjadë shkala imam el-gjohëriti që ka burli bërë në tje sëshahëm që lorë në gjuna raba thot imam el-zëgjaj el-zëgjaj el-wedud mund këtë një nga djë koptimet koptimi par që do të tëtë që Allahu subhanu wa ta'ala i dohë robërit e ti besimtarët. Kurse kuptimi dytë, është e kunët e kësaj, që Allahu subhanu wa ta'ala është i dashur për besimtarët, dhe më thënë që besimtarët e duon në ta. Të dy e kuptimi të janë të lejuar në gjuhën hrabe, që të kuptohen për i këti emri, al-vadud. Përdej edhe, Temat dhe ziren për cilën dhe flasim sot rrëtullohet të rrët këtëry e du kuftimeve që ka përmandur këtë jetari matë. Thot Ibn al-Arabi, jo je jo, humburi, thot Ibn al-Arabi kërën dhe akord të gjithjetarë të gjuhës që fjalla el me wedde për të cilës ka dalë dhe kjo e mërë dhe thot dëshurinë. Kjoj e më është trasmeturë në kuran dyherë. Ka ardhë në kuran dyherë. Ajeti parë është në suërë në hudë që thotë Allah subhanu wa ta'ala vështë të gëfiru rabbe këmë thumë me tubu i lejh, inna rabbi rahimu vë dud. Thotë Allah subhanu wa ta'ala kërkoj një fali e Zotit uaj dhe pëndohu një të kaj me dhë vërtet Zotit i mëshë më shëruës më dhe i dashën. Gjitha që të thotë Allah subhanu wa ta'alë nësurën Buruj, inna hu hua ju bëdi hua ju idhu hua lëgëfuru lëgëdud. Fëtë aji i fillon gjerët dhe aji i këthen ato, i rikëthen ato, i rikëthen ato, i rikëthen ato përsëri, edhe aji është fale si i dashur. Në basë i e falë, besim tarin edhe e doatë. Kërë është një përkuptime që ka mëndjetarët në lidi me aji dhe korënorë. Thot Ibn Gjeriri Ibn Gjeriri dhe Taberi Një për djetarëve të më dhenit Besër se ju gjithë njëhni Nga një djetarë më të më dhenit të fësirit Një cilë ka pasu akidën e pastë Akidën e në sunenit dhe gjëmatit Thot e shpikimin e ti emri Ua du dhe thot Që Allahu subhanu e ta'ala I do atë që këten të kaj Atë që bëndohen të kaj Thot e saadi Një për djetarëve që ka qende profesori Shekhim Ibn Afajmini, Allah me shirovë të gjithë, El Wadud, është qytur Allah subhanu wa ta'ala El Wadud, sëpse aji do profetët, i do në djekësit e tyre, edhe ata e duanë të. Allahu subhanu wa ta'ala është me i dashë për ta, se shdë gjithë që kësëson të dhëtë dunja. Zemër dhe tyre janë bushë me dëshundashuin dhe i ti, goje dhe tyre nuk rejështenit, duka e përkujtuar dhe duka e lavdëruar ata. Zemrat e tyre janë drejtuar drejt tij me sinqeritet dhe kthim tek Allahu subhanahu wa taala në të gjitha aspektet. Kjo është ka le imancat. Gjithasëh për dashurinë Allahu subhanahu wa taala është një gjë shumë e madhe. Nuk mundta nuk mundta përfituroi dot njeriu Edhe këtë që do të shpikojmë se si, njërë ku që të flasin për dashurinë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, për besimtarët, do të flasin në rratëpat për dashurinë e besimtarëve, dhe Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, për arësye se origina e këse dashurije që kanë fituar besimtarët për Allahu të është, se ata e duha në Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, dhe, dhe, dhe, dhe si shpërblim për të, Allahu udhëroj e dashurinë të dashurinë e ti, gjënë më të shtërënësë. Origina e shdo lëvizje në univers është dëshira dhe dëshuria. Kjo është fjallë i në në kajmë e lëgjuzies, ka folën rëtë sejteme dhe ka thënë, origina e shdo lëvizje në univers është dëshuria dhe dëshira dë bimdje. Thot i në në kajmë, shdo gjë lëvizje dhejtë asaj që dohë edhe vetë shpirë të njëriu të rilëviz drejtë asaj që do gjithashtu njëriu duron dhe njërët vështirë përshka këta asaj që do edhe është dhe gjithë tjetër kështu ashtë i largon të kështijet sepse do të dishka kundrejt me kësaj të ti largini kështu që origina e shtë dhe gjithë dëshoria edhe urejtja të keqes ka ardhur si rezultatit dëshuris për të njërën e cila nuk vjen vetëm nëse largohet e keqja. Prandaj thotë Ibn al-Qayyim se gjithë universi, gjithë bota e lart dhe e ulët, shkaku i saj është dashuria dhe dëshira, edhe qëllimi i saj është dashuria dhe dëshira. Po çikosh lëvizjen që bëhet në qiell dhe në tokë, lëvizjen e galaktikave, lëvizën e njëjeve, lëvizën e djelit të hanës, lëvizën e reve, të bimëve, të kafështë, të të gjëje, origina e sajështë se Allahu Subhanahu Wa Ta'ala ka bënë për këtë gjëra me lajket. Dhe me lajket e lartë i bëjnë të veprime në dashuria që kam për Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Gjitë ashtu edhe vetë kërjesët e Allahu Subhanahu Wa Ta'ala i bëjnë të gjëra dhe kërë u bindur ati, dhe kusha dhurin da dhurin da dheshurin e Allah subhanahu wa ta'ala më nëshëtri për nëi thotë Allahu subhanahu wa ta'ala i është dritua qeve dhe tokës qalët tia toën o kerha qalët atëina tariën i thotë Allahu subhanahu wa ta'ala e janë mehir ose mepahir e janë me dheshir me dheshurin da imeje ose ose jo me dheshir Ikon qala ta atayna tayin ikon ne do vim me dashuri dhe me bindje te Allahu subhanahu wa taala. Pra ne toti bin al khaym al juziyye çojjin ne zhdolvizje en tokos dashuria me Allahu ma vë. Edhe dashuria es ajë që lviz atë që do të vërtetën sikur sa lviz datë që do të kotën. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka krijuar te njeriu një vend i quhet zemër edhe e ka bërë të vëndin e adhurimin dhe të dëshuris. Zdo person e ka atë, edhe pa tjetë i që i du të adhuroi të qëka dhe du dojtë të qëka. Disa adhurin Allahun dhe duon vëtëm Allahun subhanu të alë edhe e ka nëmbushu zemrët e tyre vëtëm e të dëshurin dhe i ti, ndesa disët të tjerë adhurin të qëka tjetër. Edhe duon të qëka tjetër. Kjo dëshurit që eksisto në zemrët e të gjithë njerëzve pa përjeshtimë, Kjo është e që i lëvizat të afandaj aje që do më shirusin, që do kuranin, që do djen, që do besimin, që do, do djekjen e igujve, që do djekjen e të kegjës, do dë dashurin, do, do grat, do epshet, do të këqjet, të gjithë këta lëvizin në aje që vëtë dashurin. Vëtëm ku kujtohet i dashurin, lëviz zema ati që li do. Ku kujtohet i dashurin. Mërë bërë ka dëllinë dhe me dëjtë dëshurive Dëshurise cila Më baronë me vdekjen e të dëshurit Dëshurise cila është përheshme dhe nuk marë në kur Kështu që aji cili do Dhe shkatje të përvejtë shabahu subhanu ve ta'ala Dhe më baronë dëshurije ti me përfundime në sajgje Sëpse shdojgjë do vdes Shdojgjë do shkatë rohet Kullu me në alejha thanë që gjithë që është në bitë, në shduket. O jebë ka vajhë, o rabbi, këtë u gjelali, o nefëra. Më nëngëllë këtura, jë zhëtë të nëtë. Vëtëm aji do nëngëllet, si rezultat, vëtëm aji duhet dhashur. Sepse, Allahu subhano wa ta'ala, dhe sëta i të që nëngëllet, përse kërjesët janë të shkataruarët gjitha. Thot ibn al Qajyim, dhashuria e këtyrë dhu loj, kërjesës që duhen, Dhe me tënë atyre që duan Allah subhanu wa ta'ala dhe, dhe atyre që duan të kotën Dalimin dhe me tërë dëshurive e si dalimin dhe mjetët ase që duan e ta Dhe me tënë dalimin dhe me të Allah subhanu wa ta'ala dhe të kotës Shurje dhe dëshurije tyre Dhe Allah subhanu wa ta'ala të dukuran I të barra alledhine të biu min alledhine të baura u l'adhabo të qaptaa mihimu l'esbab Fatë kur të largohen, atyre dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Ata të cilët ishin dikurë në të dynja, njerëse të cilët ishin adhuruar, ishin, ishin idhujt e kse dynjaje, dhe dërgohën për e tyre që i kishin ndjeko nga mrapa, këtë shofin të nimin. Dhe u shkëpundër në dëmën e tyre, dhe dhe Allahu Subhanu Wa Ta'ala, el-esbab. Gjëmës të në el-esbab, ka thënë ibn Abasi r.a, dhe më thënë u shkëpundër në dëmën e tyre dëshurje që kishin në këtë dynja pse ajo është dashuria e kot. Ajo është dashuria që është fluhur, shkatërohet me shkatërimin e çdo gjëje. Ja. Dhe ngjeles vetëm atë i cili është i gjallë, nuk ka qenë kurrë. Origjina e adhurimit dhe plotësimi i adhurimit është vetëm duke dashur Allahun subhanahu wa taala dhe duke njësuar atë në këtë dashuri. Sepse A dhurim dhe të tëtë të, të duesh Allahu s.t. dhe t'eshin nështëruar nga në e ti. Kështu që dëshuria e lavdhëruar për njerëzit dëshuria që më për cilën njeri u mërë shëpëllim të këllahu s.t. është vetëm dëshuria Allah të madhëruar e pashëqëruar më asilë i dëshurien tjetër. Po t'i veshërejë Të gjithë njerëzit e papartë që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, të gjithë profetët që ka dërguar Allahu subhanahu wa taala, që nga Ademi alayhis salam deri do ikunë profeti sallallahu wa alayhi wasallam, ftesa e tyre rrotullohet rreth një fjale të vetme që do thotë dashurinë ndaj Allahut mëdhor. Prandaj të gjithë ftesat e tyre ajka e saj ka të bëjë me nxitjen për të dashur Allahun mëdhor, të vetë për të bërë shokat të dashurisë. Sikurse e ndalon njeri unë të dojtë gjithkatjet e përveçti, i ka dhënë shembu njerëzve, që kushën mëjton në dhurimin, dhe kushën mëjton në dashurin në vërtet, si kurse u ka të rëguar dhe shpëblimin në atyre, që duon Allah subhanu wa ta'ala, edhe dënimin në atyre që duon në diskatjet e përveçti, duke këpruar këti ideke për të marrë vesh, që gjithë ftejsa e profetve ka të bëj, ma në aty që quëtë dashurin në Pandaj edhe ky duhet duhet të jetë qëllimi çdo besimtari që ta arrijë atë jetë. Por desa kjo që ka ftesë profetëve dhe ai, që ka ftesë të profetëve duhet që ne të arrim te kjo, të arrim dashurinë te Allahu subhanahu wa taala. Nuk mund ta arrij çdot, kanëjsinë besimit, dhe as ëmbëlsinë e tij, derisa të duash Allahu subhanahu wa taala dhe çdo gjë që e do Allahu i madhëruar më shumë se çdo gjë tjetër. Dhe kështë arnë të tekës që përthejmë. Ta në edhe profilë sallallahu a.s. Ka përën, tre gjëra, kush i ka ato, e ka shijuar e mëmbrësin e besimit. E para gjërë është që të qëtë allahu dhe i thërgurë e ti me i dashë, për e to së shdoj gjitë tjetër. E dyta gjërë është që të adu është një person për hyritë allahu subhënë të ta ta'la. E treta gjë është që të urrësh të kthehesh në kufër, siç e urrën të hidhesh në zjarr. Edhe po gjerët, ta veshëri të treja këto gjërat kthehen te dashuria e Allahut subhanahu wa taala. E para është direkt e kuptohet. Të duash Allahun e madhëruar dhe të dëguojën e tim më shumë se çdo gjë tjetër. E dyta është të duash një person për hir të Allahut, dhe kjo do të thotë që ti do Allahun, por nuk do vetë. Edhe e tre treta është të urrësh të kthehesh në kufër, sepse kimi në kufër do të thotë që ti të lesh dashurinë Allah të madhërua dhe të këtër është e dashuria e kryesave. Kështu që dhe Allah në ka uvëzur duke i shpallu profetin të hadith, që aji personin cili nuk i kanë të të të regjera, nuk mund të shirë dëshinë e besimit, në mëmbëlsinë e besimit. Dhe, dhe të të regjera kanë të bëjnë dhe virë rëth asa që që të dashurinë e Allah. Për andet eftese profetve, E gjitha ishte e përpudhën një gjithë vetëme që nuk ka të adhuruar kire përvecë Allah subhanu të alë, që do të thotë dëshuine Allah më nështërin dhe ti. Ta arishtë dëshuria Allah subhanu të alë dë thotë që të largohë është në epshet e tua. Të ndaj, trasmetohet që një personin cili kishtë dhije të konj një femërë edhe putën më të një shpi, do në të bëndë të i moralitetës. Në ato momente, i haharojshë i ta një Allahun e më dheruar, edhe i kujton të vetëm të keqen. I tha, kjo grua, i tha, kjo grua, ti e di më mirë, ti kjo sotjuar Kurani dhe Hadithin, ti e di më mirë të vërtetën. I tha, mbyllë dhe dyërë, të gjitha, vaj t'i këgruaj e i mbjullu i bjurë të gjitha. Nën basi erë, i tha i mbjullu i bjurë të gjitha, vetë dhe vetëm një dërë në ke mbjullu të gjitha. I tha të shpa dërë, i tha. I tha dërën që është ndërme, dhe ndërme të laut, nuk e dërme të e dhe në dërme të Allahut, në ke mbjullu të gjitha. Kërë gjëjtë buru të fjalë, u largua nga joseve kujtua, madhështi e ozohën subhahatana, që jiste mizdo dëshurin, mizdo dëshurin e femërë, mizdo dëshurin e kësaj bote, mizdo dëshurin në shdoj gjërë qërështë këtë një. Përndaj të duhet, që ka qenë një person, në cili që është e dhajëgëm, ka qenë përja dhërruzëve, për i kujtonë të një personi për dëshurin e Allah, dhe më dështinë saj. e sajë. E në basi atërevoj të gjërë, atë personi i personin në ratësikë dhe ndiu diçka që së sa kanë ndier shumë njerëz sot, diçka që u është bërë haram shumë nices aty që i thon vetës muslimanut. Kënaisi dashuris në dashurisë e Allahut subhanahu taala. Kjo dashuri e Allahut mëdhëruar është gradë më e lartë për të cilën kanë konkurruar dhe konkurojnë njerëzit që duan të arrijnë tek Allahu i mëdhëruar. Shikimi i tyre është drejtuar drejt saj, duke sa drejt saj gradë kaq lart. Ata e shikojnë flamurën e kësaj gradë nga largë. Për të kanë hërgjuar është dhe gjithë, atë të, të cilët konkurojnë për të. Ndjen e erën e sajnë nga largë, e erën e kësaj gradë kështë lartë. E kjo gradë lartë është zemra, është ushqimi zemrave të tyre. është ushqimi shpirtrave të tyre. është qësia e syve të tyre. është jeta e syve të tyre është jetë e lumëtur, jetë e përhershme të cilë e cilë e cilë i mungon shumitës njërës dhe, të cilë tjetojnë, por në të vërtet janë të vdekur, një që nuk e kanë shihua të e të dojë gradët të kartë. Kjo gradë është drita të cilë e kusha humba të, a i e zhytur në detet e erësirat, në detet e padrejësis, në luminet keqës grad është shërimi për njerion. është e i shërim të cilin kush nuk e ka, a i është për të smorëve në të kanë myrë të gjithas mundet e këshia në zemër në ti. Pasha Allahum, këtë grad të lartë e kanë rritu disa njerës edhe ata, në këta rritje, kanë marë në dherën e dhujazët a heretit, se kanë rritu gradin e dhashuris në Allahumë. Sëpse ata përjetojnë përjetojnë një mërije që do të të tjeshme Allah subhanu e ta'ala me të dashrujnë e tyre një loj mërije të veçan që se përjetojnë në skushtit e përveçtyre dhe Allah subhanu e ta'ala e ka cektuar ku ka kryuar qish dhe tokën që shdo person do jetë ma të që do anaj pra duhet qëfar të duash nëse ti do, do duash Allah subhanu e ta'ala që do jesh për banorët e xhenetit tek Allahu i mëdhenjua dhe nëse do diçka tjetër të di se konfundim në xhenem. Ai ku ka mirësi më të mëdha, lumturi më të mëdha për shpirtin e besimtarëve të vërtetë të dashurisë ndaj Allahut subhanahu ve teala. Mashallah, ata i parakaluan të gjithë. Ata njerëz parakaluan të gjithë njerë, gjith njerëzit e tjerë të të të tjilë nuk e shriho jo, në këtë ndër e gradët e këtë lakë. Me gjithë se ata e nduk e fjetur gjumë, ata kanë dalë dhe para gjithë tjerëve, me të gradë këtë më dhe me të dashurin dhe Allah. Me gjithë ja se njerëzit e nduk e hetur, ata të nduk e fjetur e kanë kaluër e atyre shumë lakë. Si që ka të një poetë, me në li i bimithi sejëri ke l'mudellen, temë shiru e i dhe në të gjithë të awalë thot kush mund, gji, kush mund të me gjej mua një hese si hete jote për këvelur ti hese në vash për i pari sepse ti e për atyre që e kanë kuptuar realitetin e dëshuris në Allahu subhanu wa ta'ala e kanë kuptuar adhurimin dhe i ti që është pambushë zemën të në zemë me dëshurin dhe i ti me nënështrin dhe i ti ata ju përgjigjen ftesës e të të të të, të për mallin më të madh nga malli i madh që kishin për Allahu subhanahu wa taala i cili u thoshte e janë në shfutim. Dhe ata shpenzuan dhe shpirtërat e tyre për të arritur tek i dashurit e tyre. I shpenzuan ato i dhanë shpirtërat e tyre në bujarin më të madh duke i konsideruar këtë gjë diçka shumë të lirë kundrejt asaj që fituan ata. Rruga e tyre nuk ishte e caktuar me kohë por ta rruga ishte natë a dita. Koha e tyre rrugën për të hequr ishte natë a dita, me ngjesi, mbrëmja. Mirë po fitoria tyre ishte e madhe dhe falëndëruan Allahun subhanahu wa taala kur arritën tek ai, edhe pas shpërblimin e madh që arritën duke pasur të gradë kaq të madhe tek Allah i mëverur. Edhe njeriu do ta falënderoj Allahun do të do të, të shikoj veten e vet ku të kylihet në ngjes, për të vërtetë. Mjërë po, që jështë dë kusht ta për të ndoj këtu dhe grën dhe kaj që të lartë, Allah subhanu e ta'ala ka vendosë një të shmin për të. Ka vendosë një të shmin për të grën dhe kaj që të lartë, që të vërtëtojt, kush është i vërtët, dhe kush në kush e vërtët. Për ndaj, shmin për të shumë i lartë, e kjo është dhenja shpjeshti të të në për Allah subhanu e ta'ala. Duk mund të aridot të gratë Duhet që ka qenë një personit cili Qua shëse e indi në në harbë Ka qenë për tabi indhe A dhuron të Allahun subhanu e ta'ala shumë Falaj natën Dhe agjeron të ditën Falaj natën dhe agjeron të ditën Kjo i ishte Kjo i ishte punë E ti ditë natë tregon një prej shokëve të tij mbasi kishin shkuar në luftë së bashku kundër romakëve dhe i thotë Mora rada një natë që të bëj hero me Saidit Saiditën natën ndeti duke u thalur nuk bur nuk fur nuk bur gjumën e sfar kur u gdhi i tha shoh vllai shpirti jot ka hakun në vet trupi jot ka hakun në vet Për ndë gjithë është dhe gjithë e hakët, dhe mosë mundoghët në të ndë në marathurim ka i shumë. E dhe e thotë më dha një përgjigje që qava për e sajtë, dhe më tha, Obë Allah imë, unë jam një i gjuna fqara, dhe pojë presë zekin nga momentin-moment, se në që në luftë, dhe nuk e di si do të takojë Allah subhanu dhe ta'ala. Për ndër duho që ti mi përgjigje du për takimin e ti. E thot më dhe thotë qava nga për Në këtë, në këtë paradite se mba se dhe në koha për të dal për para rëmiku dhe të kemi nevoj që timi ti të puqishëm dhe ushtrinë në njën e një qadrë ushtrinë në njën e një qadrë për pjetur pas pak kohësh pas pak kohë dhe gjojnë njëzë që vinde nga qadrë pas kush dhe këtë ardhër val dhe nuk e kam parë shkojtë të qadrë për nuk shpa pas këndë vetëm së fashë se i di një gjumë që po fliste. Fliste dhe qeshte, e mbajta mëndë fjallën e ti, dhe i së zjati dorën e ti dhe pas të rëzgjua. Kër rëzgjua, fëllë të dridhej, e shtërngova në, në gjokësim tim dhe se o qëtësua, pas e këthoshtë e nëhamdillë allahu të bërë subhanallah. I thashtë, shfarë ke? I thashtë, rëtë më lea. I thashtë, a nuk e diti që, a nuk, a e harruve vëllëzërinë A nuk do më thurë, do të gjejtë që ke parë, në basë Allah, më, më dhëndë dobi mua, me të që ke parë t'im gjumë, i thot e i të lutë, i thot do t'a themë, për po më si të regon njërë ju. Edhe i thot, pash në ndërë që ku mërë dhe në të personë. Edhe në tharë, ose itë, po të përgëzojnë. Thotë nuk kam parë personë më të bukur së të të ndojnë herë. Edhe në tharë, ose itë, po të Allahu do të të ka shpëlbirë ti për punën që ke bër, ti ka planuar punën të tua dunjapa, dhe ka ta ka shpirtuar shpërblimin, ta ka shpirtuar përgzimin tënd me xhenetin të dyja të botëve, prandaj i jem me ne sikosh se çfarë ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për ti në xhenet. Ne do të shkuam. U futëm në xhenet ku sht shikoj kështi ella shumë të bukura, lumë i shpotor, gra që nuk ishte parsyr më iherë. Derisa hyrëm në kështjellën të, të Vjetë sa dyrësa hyrë një një dhomë, aty pash një përhyrive. Kua afrova pransaj, kua afrova, më tha mirëse erdhe, o i dashur e Allahot. Mirëse erdhe, o i dashur e Allahot. Kemi shumë kohë që të presim të më malë. I thotë ku jam u këtu? Ti i thotë i në gjenetin me ua. I thotë po ti kush je. I thotë po ti kush je ti thot unëm gruaja jote për herësme për horin e dozja ta duan timë thot që ta prek atë mirpo ajo ma m ka pi dorën me, me lehtësi dhe më tha jo nuk ka ardhur koha ti do të kthehesh në dynjë i thash nuk dua tha të kthehem në dynjë ta duhet patjetër të kthehesh në dynjë çuaj ka caktuar Allahu subhanuhu teala i thash po të hir të vi këto natë i thot jo i do jetosh në dyja dhe të redit pas e do të qelesht e këne. Edhe të herë ungrit. Përndet dhe unë ungrit atë nga që jo ungrit. Edhe ja ku jenë zgjuar. Por për të lutën për hirë të lahët. Musi të rgoj një riu për qëfar të thash. Edhe të janë grihet lahët me rabdes dhe shkon me fushën e betejës. Ishtë ta gjërushëm. Lufton si luanë. Shkonte dhe futeshe në vëndet ku ishin më të rëzikshme. Dhe kërë mikon. Kërë erdë në dark. Kërë erdë në dark. E qëni. A gjërimin e ti në pakushim. Dhe shokët e mi pëmë thoshin. Qëfar ka këtë person? Kemi parë për ti që disot. Futeshe në vëndet më të rëzikshme. Siluan. Siluan. Vete, A si vërta dini ju Se qëpa ka i Dhe qesht një tazë dhe qanit shumë Bërit njët njët një të njëtën që ditën e djëta gjërojë Ndjeti tër natën duke u falu Kështu edhe ditën dhe natën e tretë Dersë kërërdi me gjezi ditët dhe tretë Thash me vete Dërta shikojë dhe do ndikë sotë patjetë Se qëpa dëndonë mërë të njëri Dersë thote i varëzë të luftonëte Luftonëte i pa jepur deri sa u afrua djeli afrë përëndimit kër u afrua djeli afrë përëndimit një për e romagve i drejtoha të ti nga lartë kështjeles me hesht ose me shtiz dhe e hedhë të, të munë kërharor kër e hedhë të munë kërharor edhe ngule të shtisa bje e për tokë sa e pash i thras njerëzë dhe u them e i e një shpejtë E marrim atë, ishte ako ma gjallë, nuk ishte të të në shpirt. Edhe i thash, ah, lu, mësit i ku të qelesh sot. E i kafshoj buzën e ti të poshme, edhe në tha të lutën, mësit të rgoj njërë jo. Pas ta i tha, alhamdulillahi, lëdi, sadafana, wahda. Falenderimi të konë Allaho që ne e vëtëtojnë e përmtimin e ti, edhe i doli shpirtin. Këllëzër ishte një prej e tyre personave, të cilët e deshën Allah subhanu wa ta'ale më shumë së shdo gjahë dhamë për të këj ishte një për e tyre që dhamë për Allah subhanu wa ta'ale edhe shpirtën e tyre duhe konsideruar të gjësit dishka shumë të lirë shumë njerës mund të apetendojnë bashurinë Allah të madhëruar një pa Allah i madhëruar ka të ndrosu një sprovë për njerëzit që të duke të e që është sinqert dhe e që nuk është sinqertë Dhe kësë provë shahiti kërënojnë që ka thënë Allahu Subhanahu wa ta'ala Në surën Ali Imran Kullin këntëm të, të hibun Allah Këtë të biuni, jë shpilë këmë Allah Thuaj nëse doni Allahun Ate më ndisht një mua që të dojnë gjubë Allahun Kjo është shahiti së provës Edhe kërërdi kësë provë U këthyrë brak shumitës atyre që përëndoni Shahiti së doninë Allahu Subhanahu wa ta'ala Atëherën kërkua u kërkua që kjo argument që u sot për dashurin e Allahot të vërtetohi me diska tjetër që t'i ishte me dëvërtet argument për njerë jut i sinxjerët i pasër nga shdo me gjëjë kjo pasërti që kërkua i ishte duke lufton e duke të Allah t'i shka të në Allah i madhuruar për rubri që aji do dhe që a duan atë Ju fi wala i u gjahidu në fisa bëjnë atë lufton e lufton e lufton e lufton e lufton e lufton e lufton e lufton e lufton e qas pra quid ata që e dashën Allahun subhanuhu te ala më shumë jetër, se çdo gjë tjetër e kuptuan se çfarë treqti të madhën duke bërë Allahu subhanuhu te ala u paraqitja e tyre një treqti të madh të blindta e tyre shpirtrat e tyre dhe pasurinë e tyre që tu jepta atyre dashurinë e tij, shkërvlimin e tij, xhenetin e tij ata e kuptuan edhe me ndërshtin e kësaj tregtije, me ndërshtin e këtij çmimi, me ndërshtin e asaj gëjë që po bënin me Allahun subhanuhu te ala, e dhërendën me shpirt për ta arritur ato. Sepse e pa që kjo kjo ishte fitoria më e madhe. Siç e pave ky person që fitoria më e madhe për të ishen në ato momente kur dha shpirtin e tij për Allahun subhan te ala, ai ishte lumturia më e madhe që si mund të arrijë njeriu duke qenë për Allahun subhanallahu teala me dashurinë e tij çdo gjë që po ndodh. Nëse mbillët nëse mbillët fëma e dashurisë në zemrën e besimtarit dhe vaditet me ujin e sinqeritetit dhe me ndjekjen e profetit sallallahu alaihi wasallam, frytet e saj do jenë të shumta dhe shumë të begatshme i je frytët e saj me lejën Allah subhanu wa ta'ala këpemë her pas her rëjët e saj janë të forë dhe të fuqish me në zemëllë e besintarit ndërsa dhegët e saj kanë arritur dhe të sidrëtul mund të ha sidrëtul mund të ha është një fem në gjënet është ku firë i fundit ku arrim dhja e kërjeset dhe të Allah subhanu wa ta'ala dhe ati arrim dhegët eksajteme të marrë dashuris për dashurisë në Allah subhanuhu te. Ka folur njerëzit për perfundozimin e dashurisë. Mirë po nga nga e folur aty për këtë për këtë për këtë, këtë gjë, ja kanë shtuar shumë ja kanë shtuar shumë një egumon sepse ajo nuk ka nevojë për perfundozim. Dashuria nuk mund perfundozuar me diçka tjetër përveçse ajo e dashurisë që e ndjenë gjithë përsoni cili edo Allahu subhanu e ta'ala. Mirë pa ajo, ka disa shenja të cilat i kanë vëndi e tarët dhe kanë folu rreth tyre. Për i tyre shenja vështë dëshuria, edhe këto këthejnë dhe të kuftimi gjusor në gjuhon në arabe gjithashtu, që dëshuria është pasë tërti, bardhësi, është lartësi, dëshuria është e pa ndukundur dashuria e vërtet. Ajo është stil bi çdo gjëje. Dhe përta është ja ajo nuk është e luhatur. Kto gjëra janë shenjë të kësaj dashurie për të cilën kanë folur shumë njerëzit. Ai seve në Gjermani ka treguar për dashurinë rreth 30 vite mendime dietare për fokuzimin e dashurisë. Mjërë po, realiteti është të cilën e ka tërgurë tjetarët që shdo kush i cili ka folër për dashurin në të vërdet ka folër në bas të asaj që kam dhjera i vetë në lidhjim e të dashurin dhe në bas të asaj që kam dhuruar Allahu Subhanu Wa Ta'ala në zemër e ti për i kësaj dashurin Kështu që shpegimi i kësaj qështi e, dhe përfrytyrimi i kësaj qështi e, shumë i vështirë për njëri unë ëjëmot japush hakun se çështje, nuk mund të pretendoj dot një dia hakun se çështje. Po arsyyeset dhe vetë njeriu më i lartë që ka ekzistuar në këtë faqe dheu, cili është profeti sallallahu alaihi wasallam thosht, "Ti do të mëmërohuar, la oksitëna alai, ti kemanë thënë ta në vetë. O Allah, unë qila do të zgjuash. Siç dëshuar të ti. Në kjo tregon që ai që është krijuar më dashur nga Allahu, që nuk ka pas krijes Më të dashur për Allahun dhe që ka dashur më shumë Allah se profeti sallallahu alejhi dhe me gjithë ata i e parënon që nuk ka mundësi ti jepi hakun Allahut në, Allah, në lidhje me me të, të dashurin dhe me adhurimin e tij të, të, të vërtet. Edhe me lavdërimin e tij panëfot nuk ka mundësi. Ti jep fizike si përshkruar ti të vetën tënde. Sikur njeriu të, si të përfituhoi vetëm një pjesëllësive të plota Allah, të, të Allahut subhanahu wa taala, kjo do mjaftonte për njeriu që të arrijnë ai gradën më të lartë të dashurisë me Allah të mëverur. E jo më, si kur të njështë të të gjitha të nësitë të, të ti. Pra ne dhe njërzit, në lidhje me dashurinë Allahut, ndryshojnë nësaj të dijë së tyri që ka në lidhje me të nësitë Allahut Subhanu Ta'ala dhe ema e të ti. Pra ne kushen je Allahut më shumë, a je do atë më shumë. Edhe në bastë të kësaj dije, edhe përshimës e këtë të saj që ka njëri ju në zemër, është dhe dashurinë dhe Allahut më beruarë. Pëmeu pra lazer nuk e humbëll Allahu i gjemën e madhe se për kësaj buron dashuria e tij. Në çdo ditë tjetër çdo dashuri që forcohet Allahu është e kot. Sepse fot i vlen qaim, sepse çdo dashuri që lidhet me të kotën, ajo është e kotë si, si si vet ajo, ajo e është dashuri. Dashuri e kotë me çin është lidhur kjo dashuri. Ndërsa dashuria e vërtetë, dashuria e Allahut subhanahu wa ta'ala nuk largohet kurr. Pëmeu pra thot profeti sallallahu alaihi wasallam Fjala më e vërtetë që ka thënë një poet është fjala e Lebidit, i cili ka thënë: "Ala kullu shay'in ma khala Allahu batil". Ba Hadith-na transmeton Buhariu dhe Muslimi, ka thënë: Fjala më e vërtetë është fjala që ka thënë Lebidi, ka thënë poezi ose nem që ka thënë, i cili thotë çdo gjë përveç Allahut është e kotë. Çdo gjë përveç Allahut është e kotë, dë sjell dashuri, çdo gjë përveç Allahut subhanuhu teala, përfundimi i saj është në kotësi. Djetarët e ka ndarë dëshurin dhe Allah subhanu e talen në dy grada. Grada e parë se dëshurin është që të duesh Allah subhanu e talen për mërësit që të ka bërë. Dukë shikuar mërësit që të ka bërë Allah subhanu e talen. Kush shë i që në mund të nëmërojë të të mërësit Allah në dhe ruarë? Një riu në natyrë në ti është kryuar që të dojë atë që i përë mërësit. Përndai nëse dikush t'i jepni mirësi ti edova atë sepse ai t'i bëj mirësi. Pamu po përfituror dot se sa mirësi që ka bërë Allahu subhanahu wa taala bile, çdo mirësi që ka bërë dikush është sepse Allahu subhanahu wa taala ai ka hedhur atë ndërmend se do të, të bëj ti mirësi. Prandaj çdo mirësi që ti kaje, "Wain ta'udunni amatal la tahsuha", nëse dëshironi, nëse do mundeshit, nëse do dëshironit ti numëroni mirësitë e Allahut, nuk do nuk do nuk do të arrin dot kjo gjë tëpse mirësitit të ti enë shumëta, në të pa nëmërë nëmër ta. Së më të nëmërë do të njerë, në sitë të më dhajë që ka borë Allah. Dukë mënduar, dukë mënduar, dukë i përsiatën njerëjë u të mirësi, arrimë të ka eqë që që të dashurin me Allah. Kurse grada e dytështë dashurin e Allahot madharuar duke shikuar mësyri në mandjes madhështimit cilsimet të ti. Subhanu ha ta ala. Duve shikuar më dështi në të të cive të Allah të, të, dëshurien dytësh, dëshurien të më dëruar Një qështë e tjetër për parë se të vazhdojnë në temë është Që dëshurie në dahat në pes loje Dëshurie parë e cila është origjinë është dëgjë e tjetër është dëshurie Allah të më dëruar Dëshurie dytër është dëshurie për hirtë Allah të më dëruar Dëshurie të të duar shë atë që do Allah i më dëruar Dëshurie e 4 është të duesh di këtë jetër duke bërë të shokë më allonë subhanën ta. Ana. Dhe dëshurie e 5 e dëshurie e naturalë. Dëshurie e parë të duesh allonë në madhëruar, kërë nuk mjafton që ti tjesht i afrë të kallonë i madhëruar. Përësyset dhe kështërët për të duhen se duhen allonë, se edeshen allonë, mi për nuk arritën të afrimi ti. Për në duhet pa të jetër që këse dëshurie ti, ti bashkan gjitët dëshur të du është atë që doha Allah i madhuruar, sepse aji që doha Allah në të vërtet, realisht, me sinceritet, aji doha të që doha Allah i madhuruar. Kusër dashurie e fundi që thamë dashurirën në të reale, nuk ka të bëjë farë me të, qështë, me të qështë që më flasin, sepse, sepse ajo është dashurit të cilë në ka vendosë Allah subhano ta të talë në zemët e njerëzëve. Ajo dashurit është dashurit reciprokit që ndodhën me të njerëzëve, është dëshuri që të cilën e kam të gjithë, si për shëmbu të duash atë gjithë që të bëndo bi ushimin. Edhe shtë gjithë jetër që të për e dyta është të dobishme për njërë gjëmë. E dhjuta është dëshuria e mëshirës që ke për fëmijëtë tu. E të të të të të dëshuria e njëriu që ka për atë person që i përshtatë në, në dhëtësatë vërtyjtë të të të të të të të të të të të të të të të të Normalishtë, këto janë lojtë të friqë kanë bëjnë me dëshurinë naturalë. Nuk kërë në që, qështën që po klasëm. Këthejmi të këtëk këtë gradët e dë dëshurisë, në gradët e parashtë, që të duesh Allahu subhanu e ta'ala për mirësi që të ka bërë të rejtë. Këse gradët e dytështë që të duesh Allahu subhanu e ta'ala, sepse Allahu i madhëruar është i plotin e gjitha aspektet. Këto në gradët, e ka konsideruar sofistët jo si gradër më të lartë që mund të arrij besim taj dhe dhe thonë që masë e gradë është një gradë t'jitër e cilë e quëtë grata e shdukjes që njëri ju në të dëshurje e madhe që ka për Allah më shduke dhe harofetën e ti kështu kam tha në ta mi, për realiteti është që kjo nuk është gratë kjo nuk është gratë kjo është një gjëndi që e kaplon njëri ju dhe nuk është e lavdëruar. Kurkund as është një diçka që e ka këton njeriu në pa dëshirën e tij, dhe nuk është së për shkak të kësaj njeriu merr ndonjë subjekt më pak të qalohet më lavdëruar. Prandaj Ibn Qayyim el-Juzeyyin do i kthyrë përqjeje sufistëve për këtë lloj gradë të cilën kan konsideruar se gradë më të lartë, sepse gjithmonë ata në çdo gradë që kan folur për çështën e besimit thonë që gradat më të lartë është dukja, që mos e shohësh diçka. Ai mundi të vërtetë në disa raste, por jo në të gjitha raste. Për në dhe thut Ibn al-Kaim Profetë i unë sallallahu aleyhi sallam është dhe i lartë të ka Allah i madhrua sa Musa aleyhi sallam Profetë i unë sallallahu aleyhi sallam kur vajtë të ka Allah në miaraj pa gjitha të mërekonditë në ghaja folje më Allah i madhruar në të gjithë të vënde zemër e ti ishte e fort e palë kundur nuk u trubullua nuk i në atëfiket nësa Musa aleyhi sallam kur e pa mali që un po hi e acidet. Për neve gradat të profetit ton sallallahu alaihi dhe sallam ishte më e lartë e kolloj më dhëruar. Siç di që nuk mund të thuaj që Musa ka qenë më dashur të kolloj më dhëruar dhe donte Allahu më shumë se sa profeti ton sallallahu alaihi dhe sallam. Për ne këtë tregon që këto gradë të cilën më tregojnë sufistët si gradë më të lartë dashurisë se nuk është gradë më e lartë. Kësh një gjëndhë që e kërkon njeriu por nuk është gradë për cilë të cilën njeriu vlerësohet të kolloj më dhëruar. Kjo është çka le të thonë Ibn Qayyim al-Juzeyni lidhë me këtë çështje. Patikisht kjo është edhe shumë malë, si që thamë, e madhe siç e thon, se vështirë është sa i ju duket vetë njeriu shumë të vogël. Po leja, ne po ne lutemi Allahut që të na japë sinqeritet në ato që themi dhe në ato që dëgjojmë. Na japi vërtetësi duke i zgjotuar ato që themi, na bëj për njerëz të vërtetë. Realiteti i kësaj dashurie arrihet duke njohur madhështinë e Allahut subhanuhu te ala, madhështinë e cilësive të tij dhe bukurinë e Allahut subhanuhu te ala. Prandaj dhe me lenin Allahut në emrin në emrimin e Arshit do plasim për emrat e Allahut subhanuhu te ala që kanë të bëjnë me këto gjëra, të cilat e nxjisin më shumë njerin që dhoi Allahun në mëverur, sikurse do të përcësojmë dhe Thjesht do shojisë Allahu te Allahu do besim ta Allahu e shpëtonë gjithë